Szervusztok, kedves hallgatók! A METI 7 Podcast 213. robot adását halljátok. Én Szedlák Ádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc, Ferenc vagyok. Nem a Emmi megfelelőm, én saját magam, ahogy a Kelt is saját maga nevében beszélnem. Küldött ránk egy Google duplex generált robotot. Legalábbis, hát nem tudom, azt hiszem, Ugye nem? Kelt most te vagy, vagy te a emi változatod vagy? Mikor tudnád levágni a hajamat? Hmm. Mi bármikorra le tudom vágni a hajadat. Hány főre foglaljunk hajat? Öt emberre szeretnék asztalt. Mm. Hétre? Mm. Kedves hallgatók, ha nem tudnátok, most eljátszuk azt, amikor a Google Assistant felhívja a helyi fodrászatot és az éttermet is, és ott mindenféle dolgokat lefoglal, pont így hangzott. Volt benne sok, mm -mm, meg volt benne hány személyre, nagyon jó, tulajdonképpen mind a lehetnénk Google assistants Ja, igen, igen egy, egy kicsit inkább a, hol, a színház előadja a Google assistant volt, de. De tényleg lehetne ez egy szakma, úgy. Egyébként az az egyik kritikája, amit felszoktak hozni ennek az egész duplexes dolognak, hogy, ö, hogy eddig csak ö, api végpontokra eresztettünk reszkripteket, most pedig ö, telefont felvő embereket kezelünk api végpontokként, és elvárjuk, hogy úgy is viselkednek. Ö, ezt most nem értem. Hát eddig az volt, hogyha ezért szerettél volna bozígyet venni, akkor a nem, Cinema City app api a, a végpontján beküldted a kis kérésedet azonosítva, stb. hogy a 8.30-as előadásra szeretnél a, nem tudom én aktuális Marvel Avengers 8-ra e, kettő darab jegyet a 8. sor 17. és 18. székére, és ez fel volt és beküldte oda. Most ugyanezt csinálja ez a, ez a jó oszág, csak aki ezt a kérést fogadja, az a szerencsétlen fodrász, aki felveszi a telefont, de ugyanúgy elfütyüli neki a script egyszer csak, hogy mit akarsz. De nyilván a duplex azért azt könnyen meg fogja oldani azt is, hogy aki felveszi a telefont, az szintén egy legyen. Azt kéne még, hogy elmenje helyettem fodrász, az ez sokkal jobban érdekel. Azt a részét szerintem azt, azt pont nehéz. Bár mondjuk, ahogy vannak, ahogy vannak most már egészen komoly nyomtatók, mármint ilyen 3D nyomtatók, úgy egész biztos lehetnének 3D fodrászműszerek is, és akkor lehetne otthon 3D fodrászati robotkarod. Azt láttad egyébként, hogy készült valami olyan brutális méretű ilyen 3D nyomtató, ami fémből nyomtat, és kilenc méteres dolgokat is tud nyomtatni, például szárnyat. ez valami ausztrál fejlesztés, és a fémnyomtatást nagyon gyorsan tudja tulajdonképpen csinálni. Nem, ez elég szegszi. Én olyat láttam egyébként pár éve Rómában a Maker felen, ilyen házfalat nyomtatott, de hát ez úgy nézett ki, hogy, hogy egy ilyen ö, színpad elemekből, vagy a, az a fajta vastravers, amire, amire máshol lézert szoktak meg, meg ilyen baszatos villogót szerelni. Olyanból össze volt rakva egy, egy háromláb. Ebben a delta mozgással, ahogy a delta printerek dolgoznak, úgy mozgattak egy fejet, ami pedig hát leginkább úgy nézett ki, mint hogyha fokrémes tubusból nyomta volna ki a betont, és hikörözött körbe-körbe. Tehát lényegében az óriás gyerekekkel játsszák apukának a fokrémét, hatása volt nem annyira jövő. Igen, igen, ez nem annak hangzik, annál inkább, mert ilyen falazási technológiák vannak, amikhez nem kell 3D nyomtató, csak egy betonkeverő meg egy ember. Erőjt eszembe volt a Virgin ma egy cikk, uh, egy közepesen érdekes cikk, elmentek egy... Uh, egy Musk lakossági fórumra, ahol Los Angeles legmenőbb negyedébe az éppen ráérő embereknek mondtál azt, hogy a, a kísérleti mizéje, alagútja hogyan fog működni, és beígért egy dolláros buszéget meg hasonlókat. És nem ez volt az érdekes, hanem az, hogy elmondta azt a, a széles körben ismert milliárdos, hogy azért lett neki olcsó téglagyára. Mindenki kiröhögött múlt héten. Mert euh, miközben az ember a, a közben rendkívül sok agyogat, meg minden szírszart kiás a Föld alul, amit neki pénzért kell elszállítania. Tehát, hogy lényegében kevés energiábefektetéssel majdnem ingyen téglát csinál belőle, és az emberek elviszik, és nem neki kell fizetni a dömpert, hogy még tovább szállítsa azért a Földet, akkor az a Mário jár. Ami egy euh, meglepően organikus gondolat, igen. Na azért neki főleg ilyenjei vannak ám. Tehát oké, okay, egy nagy, nagy lufi fújó csávó, de ugye a háttérben a lufi sapkája alatt egy, egy alapvetően jól disztruptáló pasas van szerintem. Ö, na most nézd, el tudom képzelni, hogy simán kurva sok volt idén tavasszal a szúnyog azért gyárt lángszorót. De vannak ilyen vadautlájerei? Hát jó, de lánkszorót, azért gyárt, mert a lángszoró menő, és mert jó PR, és mert uh, csak. Én, hogyha én lennék Elon Musk, biztos én is gyártanék pár igazi vadbaromságot. Egyszerűen csak azért, mert, mert megtehetem. Amíg a befektetők köztük a magyar kormányűs ellensége lebben ezért tulajdonképpen igazából meg is teheti persze. Hát ez van. A Tesla az ebből él évek óta, hogy jó, nem csak ebből él, de egyebek mellett ebből is él, hogy, a, hogy elég folyamatosan képes befektetők nem csak a figyelmét, hanem a pénzét is megszerezni azzal, amit mond, meg amit ígér, meg amit egyébként csinál, ez szerintem oké. Okay. Igen, igen, igen, igen. Bár most egyébként, hogyha lennének olyan hangok, hogy szeretnének felnőtteket a, a cégig tanácsába. tehát, hogy ö, korábban egészen más területen meggazdagodott emberek helyett olyat, akik láttak már gyárat ö, Póri Biredictu belülről is. Attól félek, hogy egyrészt ezek a hangok végül is visszhangtalanul fognak elhalni szeretnének, igen, szeretnének, de sajnos nem fog sikerülni. Hát ezek az aktivista részvényesek azért jelentős százalékokkal vannak benne a cégben. Ki, tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége. Azt gondolom egyébként, hogyha esetleg sikerülne a maszkot körülvenni ilyen rendes üzletemberekkel, akkor, akkor viszont tényleg a földbe a Tesla pillanatok alatt. Én ennyire nem hiszek masznak a zseniében. A zseniében én se feltétlenül a az out of the box megközelítéseiben, meg a, meg a végtelen jó érzékű kommunikációs stratégiáiban, vagy inkább azok taktikák talán, nem tudom, taktikáiban, abban igen. Úgyhogy tulajdonképpen, tehát én, én manapság, vagy ebben, ezen a héten jöttem rá, vagy legalábbis lett egy elméletem, miközben az indexnek a hát hosszú összefoglalóját, olvastam arról, hogy a Tesla miért is van szörnyű nagy bajban, a cikk egyébként arról szól, hogy Szörnyűn nagy bajban van a Tesla, majd az utolsó két bekezdésben leírják, hogy hát valójában nincsen semmilyen szörnyű nagy bajban a Tesla. De, de hogy ezt olvasva esett le nekem az, hogy, hogy ez a faszi egy ilyen, tehát kicsit úgy tűnik, hogy klasszikusan egy ilyen, egy ilyen diszruptáló makacs zseninek a, a helyzetében dolgozik, és hogy, és hogy folyamatosan a média, a befektetők, a vevők, mindenki hisztizik körülötte, de ő meg csak azt mondja, hogy ja, jó lesz, ez tudjuk, most még nem jó, de majd jó lesz, és ezt, és ezt elég, elég határozottan tudja mondani, mindig el tudja ezt adni a befektetőknek, és én egyébként úgy is gondolom, hogy tulajdonképpen ezek az ilyen gamechanger játékosok általában így szoktak működni. Tudod, ki működik pont ugyanígy? Na. De hogy szóról-szóról, ugyanez a leírás igaz rá, a befektetőt kicsit, le kell cserélni másra. Donald Trump, csak róla tudjuk, hogy egy idióta? Hát, aha, hát kell gondoljam a párhuzamot, őt nem tudom mennyire igazolják az eredményei. Neki nem nagyon vannak eredményei, ha csak nem. Tehát hogy mondjam, a, a, a masknak a megközelítései, azok sokszor manifestálódnak egy ilyen valamiben, egy termékben, vagy egy... Vagy egy, meg, meg egy koncepcióban, amiről egyébként azt szokás gondolni, hogy azok marhajó termékek vagy koncepciók, a, az odavaló, odavezető útban szoktak lenni a fejvakarós részletek. A Trump koncepcióiról meg szinte mindig azt szokás gondolni, hogy azok ilyen ucélédióta ságok. És hogy, hogy milyen, és ugye ráadásul ugye a Trump eredményei között, hát azt hiszem, nagyon sok mindent még nem lehet felsorolni, tehát így nem azt mondom, hogy nulla de hogy a nagyon sok beígérd dologból nagyon kevés teljesült, és az, hogy mondjuk észak koreát meghátrálásra késztette tegnap előtt, az egészen jó volt, de mára már most éppen, nem tudom, épp halálos fenyegetést küldött kvázi, vagy hát szóval megfenyegette halálosan az, az Észak-Kóreai diktátor Szóval, hogy ilyen, nem, nem tudom, szerintem azért nem pontosan ugyanaz a Nézd, a MASZ-nak az üzletileg legsikeresebb vállalkozását, egy ö, nagy állam szponzorációja, amelyet sikerült létrehoznia, ez a názás s miatt a SpaceX tök szépen felépült, és egy halál komoly cég lett belőle. Ö, Trump nagy vállalkozása, mint amerikai elnök szintén egy nagy állam szponzorációjával valósult még, még ha az nem is az egyesült államok volt, hanem Oroszország. Hát ez ilyen bomó, bomó szinten jópofa, amúgy semmi köze egymásnak a két dologhoz, de még csak nyomokban sem. Hosan lehet játszani még ezzel a pár kezdve az, hogy az out-of-the box thinkinget valósítja meg mind a kettő, és várunk az eredményekre. Szerintem a maszknak több eredménye van, mint Trumpnak. Na jó, de ez jó, egyik ha az eredmény könyvét sem ismerem elég jól ahhoz, hogy, hogy mélyen belemerjek merészkedni ebbe a vitába. Lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy Trump ellen szenves, maszk meg szimpatikus. Vannak mind a kettőnek Diehard Mindegy is, menjünk tovább szerintem. Jó, mindenképpen van itt valami új űrtávcsövünk, azt arról nem sokat tudok, de szerencsére te mindent. Hát ha mindent nem is, de azt, azt lehet tudni, hogy a SpaceX rakétán bocsátották fel nem annyira durván régen, a TESS nevű Transiting Exoplanet Service Satellite nevű cuccat, ez 18-án ment fel, aminek az a szerény is feladata, hogy a elsődleges küldetése alatt 20 ezer új darab Exo bolygót találjon. Vesd össze, most 3800-at ismerünk, amikor a Kepler felment, akkor pedig azt hiszem, hogy hát, ha nem is egy marék kid de kb. ennyit a műsorasztal mellett még elhelyezhető megzabolygót ismertünk, aztán elkezdtük keresni, és kiderült, hogy sok van. És hogy ezt most még csak tulajdonképpen beüzemelik, ezt a teszt. Ö, helyén van, bekapcsolvatják, ellenőrzik, újra ellenőrzik, megnézik, stb. Mindenesetre most volt a héten egy teszt, ami még nem, nem tudományos minőségű képet közvet, csak úgy ez a elkattintottuk, hogy megnézzük, hogy mit lát az oly fényképezőgép típusú <gül> két másodperces cucos, és ezen valami brutálisan sok minden látszik. Hát ez egy olyan kép, hogy. nem tudom nyugodt szívvel rám egy történelmi, mert hogy lényegében a Hubble óta azért rahatul el vagyunk kényeztetve csodálatos űrfotókkal, de egy, egy elég megható egy eléggé látványos kép. Írtek itt, hogy hány hány. Bolyó látszik rajta, sajnos nem tálom a számot, szinte mindegy is, benne lesz a Ezek után én rohadtul várom azt, hogy, hogy valamikor júniusban, amikor az első, első komoly fotót elkészítik vele, akkor mit fog ez villantani. Miben különbözik ez a, a korábbi, tehát mondjuk a Hubble által készített képektől, vagy szóval miben tud többet? Több megapixeles? Vagy jobb a blendéje? Tehát az egy tök régi vas, igen, az igen. 90, hány óta van fenn. Fogalmam sincs, de tényleg régi, nagyon. 20-30, akárhány éve, az egészen biztos. Az, hogy egyszer írtam róla a cikki, csak nem emlékszem, milyen vas van benne, de valami egészen egészen tőle, de annál ebben modernebb alkalmazászak dolgoznak. Amire egyébként nem emlékszem, hogy valamelyik, valamelyik űrjáróban uh, izé van G3-as processzor, tehát hmm. mű, műkörbös iBook típusú processzor dolgozik, ez mindig lenyűgöző, hogy mit csinálnak, uh, Bizony régi, régi technológiával. Meg a másik ennek más a feladata. Azt mondom, hogy Keplerrel talán érdemes lenne összeasonítanihez szerintem inkább hívjuk mag egy csillagász majd egyszer csak, hogy hogy elmondja, hogy mit kell benne nézni. És a Kepler után meg azért kell felküldeni ezt, mert a lassan kifogy a, az üzemanyag is onnantól kezdve egy darabka sem erre nem néző cucos lesz. Az mivel megy egyébként, mi az üzemanyag benne? Ató meghajtású vagy napelemes? Hasadó hasadóanyagot az izébe raktunk mi azokban a szondákban, amiket kiküldtünk a a vagy egy gyerekben biztos, hogy RTG van, uh -huh. és az szépen lassan merül is ki, Ott, uh, szoktak jönni mindig cikkek, hogy még hány évig fog működni. Uh, ebben te utána nézek, sokkal egyszerűbb. Az biztos, hogy, uh, hogy nem, nem napelemes, hanem nem csak napelemes, hanem, uh, hanem van valami gáz, amivel, amivel, irány, amivel irányba állítják. Ja, értem. Tehát, hogy a hajtóműnek a... a... Uh -huh. Az üzemanyag ellátását, az kell egy kicsit pozicionálgatni, és azt hajtni, mivel csinálják, és az valami gázza, és azt hiába van napelem, azt nem nehéz gáz termelni. Vagy egyébként nem tudom, hogy nehéz gáztermelni, termelni, biztos nem is nehéz a gáz termelni. De jó, mindegy, innen üzenném a Kepler mérnökeinek, hogy hát de hülyék, hogy arra pont nem gondoltak, hogy lehetne valami iontoforézissel. Ez jó, jó szó, nem? Ezt senki nem tudja, hogy mi az. Te a Keplernek az az a misztória egyébként, hogy hogy annak a pontos pozicionálására volt, volt a az eszközben azt hiszem, hogy három darab gyroszkóp. És ezek szép lassan tökre mentek. Először egy szállt kettővel még lehetett, lehet, hogy négy volt, és akkor kettő szállt az elején, mindegy. is. És a végéig jött az, hogy nagyon kevés gyroszkóp működik ahhoz, hogy pontosan célra lehessen tartani. Kinek van ötlet, hogy mit lehet csinálni egy kis űrtevcsővel? És beesett egy csomó paper, hogy akkor, ha tudjuk, hogy errefelé sodródik kifelé az eszközünk, és, és így lehet pontoságítani, akkor ezeket kéne vele vizsgálni helyette. És ez még nagyjából négy vagy öt éve, és azóta találtak még egy csomó mindent vele, mert nem hagyják csak ott úgy azért. tehát hogy csak egy kerék forogott még az űrtepcső. Aha. <gül> Igen, értem, értem, értem, értem. Tehát akkor ez azért egy kicsit komplex komplexebb, mint hogy a cent csak megy ki belőle a benzin, mert előtte még azért nem <gül> tudom, kiesett a sebb váltóból a kettes, a négyes, meg a rükkverc. Igen, de legalább az volt, hogy ezt úgy küldték fel, tényleg látott, mindent a lencsé, azért az a ugye nem volt adott. Igen, igen, az ugye egy nagyon, nagyon homályos képet adott eredetileg, amikor fölment. Igen, rosszul csiszolták a lencsét, az egy elég egy nagy sztori szerintem, hogy ha sikerült, nem kellően ellenőrizni a dolgot. Igen, igen, az egy, az egy annyira tanulságos történet szerintem már mi is beszéltünk róla itt talán. Bár most lehet, hogy összekeverem magunkat a gombapresszóval, és ott beszéltek róla hosszan, nem tudom, valahol beszéltek róla hosszan, de azt tudom, hogy arról mi is beszéltünk, hogy ez lényegében ilyen projektmenedzsment probléma volt. Tehát, hogy ott a Hubble projekt élére oda tettek valakit, ugye, aki nem nagyon értettehez ehhez az űrtávcső gyártáshoz, mondjuk oké, okay, mert senki, és akkor egy ilyen nagyon mérnöki szemlélettel, vagy ilyen PM-ös szemlélettel nyomta a projektet, és valahogy egy pár ilyen, ilyen csúnya mérnöki hiba becsúszott a, a nem megfelelő projektmenedzsment szemlélet miatt. Kezdve az, hogy nem nézték meg, hogy jó a lencs, amit belecsiszoltak. Hát, uh, én úgy emlékszem, hogy megnézték, csak hogy nem nézték meg eléggé, meg egy bizonyos szögből jónak látszott, valami ilyesmi volt. Mindegy is, mert nagyon, nagyon tanulságos egyébként tényleg abból a szempontból, hogy, hogy pusztán a projektmenedzsmenten a vezetés sembelüli konfliktusokon a felső utasítások szakszerűtlenségén milyen komoly dolgok tudnak elcsúszni. Tehát nem az volt, hogy egy mérnök véletlenül elfelejtett hárommal szorozni, hanem, hanem vezetési hiányosságok vagy szervezeti hiányosságok okozták azt, hogy sikerült fellőni egy rosszul fókuszáló fényképezőgépet az őrbe. Viszont úgy emlékszem, hogy utána a forságködbe érezték a lencsiszoló céget, tehát hogy kijöttek nullára. Nyilván ebben jó volt a vezetés. Legalább, legalább valami. Aha. És viszont azt mondod itt a Zadásnaplóban, hogy, hogy egy másik műhold, vagy legalábbis űreszköz pedig, nem tudom, havi díjat fog szedni, vagy mi lesz? Az amerikai belügynek támadt egy ötlete. Minden rossz történet így kezdődik, persze. Ez a, a lancat műholdakról van szó, amit 10 éve az ő űrfotóikat ingyen le lehet tölteni, ö, regisztráció kell hozzá csak, azt meg ingyen hozzád vágják. Ami azért izgi, mert, mert 72 óta megy a program. Azt nem tudom, hogy az összes historikus képet le lehet szedni, de hogy viszonylag sokat. Hát, ha a 90-es évekbeli űrfotók kellnek, vagy én tesztként azért saját környékemre futtattam, de 83-asat találtam már ami azért nem paim, mert addigra már felépült itt a környéken az összes, összes panel, tehát régió, budáni nincsen, Na mindegy, is. és hogy amikor ezt nyilvánossá tették, mert hogy amerikai kormányügynökség által készített adat, az az definíció szerint copyright nélkül elérhető, akkor elkezdtek rá mindenfélét építeni. Meg, meg persze azt írják, hogy jó, jött ehhez a, a cloud computing, meg a bankár segítségével egy órára kibérelhető nagy teljesítményű számítási felhők, és az ember leszedett egy pár pár száz gigabájtnyi láncfotót lefuttatta rajta kis algoritmusait, és csodákat lehet vele csinálni. Azt hiszem, projekt csinálta meg azt, hogy Amerikának a, a vízfelületeinek a változása 20 év videóintervallumon keresztül műholdfotók alapján hol volt, víz hol nem volt, mennyi volt, stb. Tök izgalmas elemzést hoztak ki belőle, pusztán azért, mert volt, volt tök sok adat. És most azt találtak ebből belügy hogy hát ezért valami pénzt kéne csak kérni, amire azt mondják egyrészt a, a fizetősséget ellenzők, hogy igazából, hogyha így kint hagyják simán open ingyenesen, akkor több, több profitot termel a ráépülőipar, mint amit be lehetne szedni előfizetési díjakból. De egyenlőre egy vita ez, hogy, hogy mi legyen vele. Mondjuk a magyarokat ott fogja érinteni, hogy amikor én interjúztam a, az előző Forbes gazdaszámhoz, az Agridrone nevű magyar cég, akik precíziós mezőgazdaságot csinálnak, drónfotókkal meg mindennel, akkor ők mondták, hogy azért jó a például hogy Viszonylag régen megbízhatóan ugyanilyen minőségű képeket állítanak elő, és hogyha ha nem akarnak csak arra építeni, amióta őket megbízták, azóta nézni az, hogy a földnek a melyik része különösen termőmelyik melyik kevésbé, stb. drónfotók alapján, hanem, hanem kinek korábbi adat, akkor, akkor lekérték a láncot, és akkor számoltak az alapján. Hónapra meg napra meg ilyen pontossággal lehet lőni, meg szűrni felhőzetet, meg nagyon sok mindent azon a felületen, és mivel hogy ingyen van, ezért, ezért egyszerű volt vele dolgozni. Úgyhogy azt az röviden, ez nem, nem lehet még tudni, mi lesz ennek a végéig. Egyelőre egy ötlet az, hogy mi lenne, ha fizetősé tennénk. Valszág egyébként jobban tenne az iparnak, ha nem történne meg ez. Akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan bevezetik. Ugye ez általában valahogy így szokott lenni, vagy legalábbis mi szeretjük így látni, hogy így szokott lenni, majd meglátjuk. Nézzük, hogy oda egy fotót nem lehet legalább szétbányászni, vagy nyitni rajta egy, tudom, egy nagy szemétlerakót. Hát éppenséggel a, a, egy lancott műholdan lehetne nyitni egy szemétlerakót, de végül senki nem vinné fel oda a sítet, mert nem volna neki megfelelő teherautója hozzá. Önmagában érdekes lenne egyébként. Meg kell nézni, hogy a, a, az űrszabályozó szerződések mit mondanak az űrbe való szemetelésről azon túl, hogy ne. Hát eh, ahhoz képest ugye mindenki szemetel az űrbe, nem? Iszonyos sok eh, szemétnek minősülő tárgy is eszközkering a földkörüli pályán. Igen, igen, igen, de azok olyanok, amik, amik felkerültek, mint eszközök. De olyan, amit oda lőttünk ki azért, hogy ott legyen, olyan kevésbé ja, értem. Egyébként igen, ez egy megoldást lehetne tulajdonképpen, hogy egy ilyen, nem, de nem földkörüli pályára lőni a szemetet, hanem nem tudom, a mars, mars felé. Az a kérdés, hogy milyen szemetet, mert, mert azért a kidobott dolgaink egy része, az tök még ha nem is tesszük ezt meg, vagy még ha ráöntjük Afrikára egyébként, ami az európai megoldás erre, ugye? Én viccesnek találnám, hogyha egy nagy szemét létrehoznának Amerikában, és elkezdenék vadul kilőni a kommunális hulladékot egy napkörüli pályára valahol egy külsőbb, külsőbb körön. Apróborra beszéltünk valahol, hogy, hogy az űrből hová hozzuk le a szemetet? Nem. Hová? Van egy Spacecraft Cemetery nevű ö, hely. te ebben nem lehet mondani, de semmi kibebaszod közepén. Ó. Oh. Ez a csendes óceánban van ö, az új-zélandi Wellington-tól 3900 kilométerre dél-keletre. Dél Hogyha húzol Wellington és, és Patagónia közé egy vonalat, akkor kb. félúton. Ennél, ennél semmi tényleg kevés van. És ide szoktak olyan dolgokat visszahozni, amit nem tudjuk, hogy hová esik, nagyjából oda jó lesz. Ott van mondjuk a Míra tenger alatt, ott van a Tiagong, egy űrellomás, több szeméttel megtörtött Progress teherűrhajó, meg egy-két egy európai rügynökséges cucc is az óceánnak a mélyén, nem úgy. Ja, mert hogy nem tudunk leszállni csak úgy, és aztán kipakolni és elszállítani kukásautókkal. autókkal a Elszállítani való, úgyhogy inkább tengerbe pottyantjuk. Aha? Hát hogy régen az oroszok ugye ezt úgy csinálták, hogy a tajgába landoltattak dolgokat. Hát Oroszország egyrészt nagy. Igen, és sokkal több tajgája van, mint óceánja. Igen, egy jó része az kevésbé lakott, másrészt meg, ezt, hogy is mondjam, amikor a Szovjetuniók hívtak és volt egy ilyen birodalmi szemlélete, akkor volt egy, egy gendri tempó is hozzá, hogy basszok oda valahová. <laughs> A másik, hogy valami geológus mondta azt erre, hogy mindegy, kutató maradjunk ebből, és akkor nem mondok hogy nagy hülyeséget, megkeresem majd a tweetet, és bágyazom a adásnaplóba. Most ért vissza valami űrészköz és mentelőtől a gyaggódás, hogy jaj, hová fog csapódni, nem lehet pontosan tervezni, nem irányítható, stb. És aztán nyilván a csendes óceánbe esett, mi minden oda szokott esni. Reggel felkeltem, bekapcsoltam a gépet, leültem, és az első, ami szembe jött ennek a csábónak a bejegyzése volt, hogy ha fogadni kell, akkor érdemes a csendes óceánra fogadni. A csendes óceán nagy. Igen. És hát ha a hosszúságú dolog, de egyébként igen, a csendes óceán rohadtul nagy. Meglepő lehet belegondolni, hogy valójában milyen rohadtul nagy a csendes óceán. Hát, hogy nagyobb, mint, mint egy kontinens, nem? Hát, mint egy lényegében bármi. És ehhez képest egyetlen lakosa sincsen. Nem lehet, hogy ez a megoldás, hogy a túlnépesedés ellen azt kell csinálni, hogy ilyen nagy úszó szigetvárosokat vagy város szigeteket létrehozni? Most kerültél egy platforma Peter thiel lel Ó, jaj, nem akartam. Aki több minden mellett a Seasteading nevű termeljünk és lakjunk az óceánon típusú utcócba is fektetett néhány millió dollárt, ami az ő vagyona mellett nyilván lófosz vágva. Igen. Jó, de azért nem akartam volna egy platformra kerülni velem, még ha ilyen hozzáképest viszonylag semleges ügyben is. Mm. Hmm, jó, hát akkor, akkor, de jó, mindig figyelj, ettől még nem vonom vissza, ez egy jó ötlet, tessék átgondolni. Üdvözlöm a bálnákat és a, a, az aqua world, nem aqua world, az nem az egy másik dolog, az aqua world <gül> az de... ma... oda, ugye? Igen, az más lesz. Waterworld, amire én gondoltam, az a Waterworld. Az a film, amit mindenki gyűlölni szokott, én nem értem, hogy miért, pedig az egy tök jó film. Az annyira nem rossz, az egy hajós Mad Max. Az egy hajós Mad Max, pontosan. És ráadásul egy Kevin Costnerrel, aki tökéletesen illik abba a világba, és egyáltalán nem Na mindegy. A másik, amit nem értek, hogy miért gyűlöl mindenki Kevin costner de ez legyen az én szubjektív kis életem, szubjektív kis problémája. Szóval ott ugye mindenki a vízen élt van egy mungóhipotézis Hát megfigyelném. Amennyiben Kevin Costnernek a autós Mad Max után következő, postás Mad Max után következő hajós Mad egy kicsit kevésbé voltak már az emberek kíváncsiak. Tehát még talán egy bányás Mad Max van ebben az életműben. De most miért? Hát ugyanakkor meg ugyanezek az emberek, vagy mondjuk ugyanezen embereknek a gyerekei, meg végtelen lelkesedéssel zabálják a, mit tudom én, az alkonyat sorozatot egytől nem tudom hányig, a Harry potter egytől hétig, per nyolcig, vagy a, vagy a Marvel univerzum egymásba kanyarodó és egy egymás, egymásból karéokat, kihasító filmjeit, amik pedig aztán tényleg ugyan már nem lenne jó egy pár ilyen Mad Max különböző felszíneken, vagy különböző hogy mondják ezt? Nem, a, a cseppfolyós, meg a légnemű, meg a szilárd, az micsoda? halmazállapotban Mondjuk egy neutron csillag Mad max <gül> na, például, ugye? Milyen jó lenne? Vagy egy súlytalanságos Mad Igen, amikor plazma állapotúra hevítették Kevin Costner, mondjuk onnan nehéz visszalakítani na, utána. Figyelj, filmben mindent lehet. Igazán nem lenne nagy baj. A közben átdobtam neked azt a, azt a térképet, amin látni azt, hogy hol, hol csapódnak ezek a jószágok a, a tengerbe. Lényegében tényleg a semminek a rohadtó közepe. Talán még Moana sem járt arra. Aki Vajána. Uh, a magyar hallgató gyerekek kedvéért jegyezzük meg, hogy annak a neve Vajána. Magyarul. Az egy hülyeség, nem? Tehát, hogy valami olasz pornószínész miatt hívják így Európában. Tényleg? Ezt nem tudtam. Pont erre lettem valami kíváncsi, hogy vajon miért lett Európában Vajána az, aki minden a másor Moana volt? Egy, van egy ilyen pornószínész? Hát ez itt tök jó megoldás. Nagyon jó. Trédmark konfliktus Európában. Uh -huh. és csak az egyik elmélete erre az, hogy Moana Podzi, olasz, nagyon nagy mellű pornószínésznő ö, miatt nevezték át. Hát ez csodálatos, de jó, hogy ezt is tudom. Csak lehet, hogy van egy Opel, Opel nevű pornószínésznő Angliában, azért hívják ott az Opelt vauxhall -nek. Ö, Az nem azért, mert Vauxhall az, az volt már korábban, és akkor úgy britebbnek tűnik? Fogalmam sincs. Ez a másik olyan kérdés, ami évek óta mardos, de nem mardos eléggé ahhoz, hogy egyszer Ú, uh, Erre jut eszembe, ha majd felkerülnek a boring előadások, akkor mindenképpen meg kell nézned a, a British Leland cégnek a marketing döntéséről, illetve hát a nevezési döntéseiről szóló előadást, ami egy egészen csodatos tömegkatasztrofa volt. <gül> kb. 20 éven keresztül szopatták olyanokkal a népet, hogy egyszer, egyszer azt mondták, hogy van nekünk ez a sok jó márkánk, hogy Austin, meg Morris, meg, meg Leland, meg ez az Amaz. Csináljuk meg azt, hogy azok a kocsik, amiket egyszer megteleztünk, kicsit más hűtőmaszka mindig márk alatt megjelennek. De ez nem annyira jött be. Jött a következő generációnyi menedzser, azt mondták, vannak ezek a márkák, ez, ez így nem jó. Legyen egyszerűen csak három autótípus, ami eddig is léteztek egyébként. És írjuk meg ezt, hogy by British Leland ami azért volt problémás, mert például a kocsinak a gyártója része, ez a forgalmiban nem volt mit írni, mert nem volt autógyár. Majd, amikor ezt mondjuk az emberek elkezdték volna megtanulni, hogy gyorsan visszahozták a régi márkákat és átnevezték a típusokat. Úgyhogy azt hiszem, hogy ö, mini nevű autó talán nem is nagyon volt, hanem különböző cégeknek voltak mini nevű típusaik. Így van, igen. De hogy egy egészen csodatos kavart hoztak össze ebből az egészből. Hát ehhez képest akkor már. Percek óta azon gondolkodom, hogy hogy lehet így felvétel közben kinyitni egy dobozos sört úgy, hogy ne hangozzék bele a, az adásba. Simán szegél bele. Sz, így. Aha. Na jó, de, vár, de hát pont azt, tehát azt meg tudja csinálni a sör is. És akkor ki is nyílik közben. Ez, a, ez a másik megoldás, mert arra, arra jöttem rá, hogy ha el akarom titkolni, az is az, az nehéz, de ha egyszerűen adás, tehát contentet csinálok belőle, szerint kedves hallgatók, most kinyitok egy sört. És kinyitottam egy sört, és mindenki jó szívvel hallgatta, remélem, sokan hallgatják az adást egy hétvégi délelőttön, amikor tombol a napsütés, és nagyon meleg van, és még 250 km-t le kell vezetniük valami autóban. Bocs, bocsika, itt most én sörözök. Igen, hogy simán tartják ahhoz. Egyébként tehát sokszorosan kétség van ötlethez, hogy mi lenne a délelőtt nem innen még akkor, hogy a három napos hétvége van. Ezt nem is, nem is értem. De mindegy, amikor fiatalabb voltam, még értettem ezt a fajta megközelítést. Most már nem látom benne igazán a kakaót. Na jó, de cserébe, ha már itt sörtíhatok, akkor elmesélem, hogy milyen módokon büntettem én magamat az elmúlt héten különböző rendkívül jó módszereket találtam ki, és mindegyiknek van tech vonatkozása. Itt van mindjárt az első. Kaptam egy levelet, képzeld el. Egy, egyébként számomra ismeretlen ember írt nekem, hogy mi már egyszer barátok voltunk, és legyünk már újra barátok. És mivel, mit tudom én, John Doe-tól érkezett a levél, tehát nem, nem csak egy infokukac valamitől, és ő azt írta, hogy te már egyszer kipróbáltad a Station nevű szolgáltatásunkat, na képzeld, azóta teljesen átalakítottuk, sokkal jobb lett, e, nagyon hallgattunk a felhasználók igényeire, és azt szerint alakítottuk, hát és ezért gyere vissza, és próbáld ki megint. Nem pontosan emlékeztem, hogy mi ez, de arra például emlékeztem, amivel beszéltem adásban is róla, úgyhogy gondoltam, hogy megnézem, mi az, és akkor hogy ez az a dolog, ami hát azt mondja, hogy nagyon rossz az embernek, hogyha 200 tab van nyitva a böngészőjében, és ott különféle ilyen munkaügyi dolgok vannak, és mit tudom én, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy több account is belegyek jelentkezve a Google-ba, ahhoz több ablakot kell megnyitnom, hát szóval jó, olyan bonyolult ez az élet. Mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyan, hát lényegében böngészőt, ami egyrészt nem hagyja megnyitni a Facebookot, tehát nem hagyja, hogy így eltévejedjünk a munkából, másrészt pedig a, az egyes appokat, vagy szolgáltatásokat, amit használunk egy ilyen oldalsára rendezni, és nem tabok volnának, hanem egyszerűen lenne egy, tudom is én, egy Gmail Tab, és azon belül rendezve a különféle Gmail-ből megnyitott dolgok. Uh -huh. És itt van és itt tőlebb. És ez, ez a Station nevű szolgáltatás, ami, ami az év alkalmazása lett 2016-ban, vagy 7-ben, erre most nem emlékszem. Talán Egyébként mindent elmond 2016-ról. 2016-ban, igen. És ilyen lelkendező cikkek jelentek meg róla és, és, és saját magát is újírta le, mint a, mint a online munkának egy ilyen igazi újragondolását és reformját, hiszen mennyivel jobb lesz minden, és ugye valójában ez már akkor is eszembe jutott, hogy az a baj, hogy ez jó pofa, de ez ugye egy, ez egy böngésző, tehát egész pontosan egy böngésző skin, ami egyébként annyi pluszt tud, hogy a hogy a tabokat egy ilyen egyszintű egy hierarchiában, mint egy kétszintű hierarchiában rendezi, az első szint a gmail, a második szint meg a gmailben megnyitott oldalak, meg ilyenek. Tehát körülbelül ennyi az egész, de ezt mint egy ilyen csodálatos reformot adják el, és akkor eszembe jutott a Juiceero nevű, bár az egy sokkal komplexebb projekt volt, de ugye mégiscsak egy, egy gyümölcsprés köré építettek, e, ekoszisztémát, meg marketinget, meg egy fantasztikusan összetett és nagyon drága gépet, ami kinyomta a tubusból a fogkrémet, és akkor ezt annak idején ezt kicsit kipróbáltam, aztán egy-két nap után rájöttem, hogy ezt hagyhatjuk a fenébe. Na, de most jött ez a bájos invitálás, úgyhogy újra feltettem a gépemre a stationt, és újra kipróbáltam, és nem fogod elhinni, milyen élményem volt. Ez még mindig szar teljesen ugyanolyan, Igen. Hát nem is az, hogy szar, mert ne, az első élményem az nem az volt, hogy szar, hanem az, hogy de hát, hát ez egy böngésző, egy másik tabrendszerrel. Oké, okay, hogy az úgy egy értelmesebb tabrendszer lenne, ha igazán jól működne, de például az van vele, hogy ha bármelyik alkalmazásban, amit így használ, 400 400 ilyen webes szolgáltatás van, amit uh -huh. le tud kezelni. Ha le tud kezelni, azt gondolom, az, hogy valahogy a notifikációneket ki tudjuk gyűjteni. Szóval, hogy bármelyikben van egy weblink, amire rá az akkor ahhoz sajnos megkenyítsen egy új böngészőt, a rendszer default böngészőjét és akkor onnantól kezdve kicsit elvesztünk azért. Vagy szóval hát úgy kiengedett a saját kis zárt kertséből egyrészt. De másrészt, ez eddig még oké, okay, úgy jó pofa, végül is, mm, prób tehát tegyünk egy próbát, dolgozom vele egy napig. És amikor mondjuk a hetedik percben rájöttem arra, hogy a Slack, tehát ahány Slack csatornában benne vagy, annyi Slack tabot nyit meg, amelyet mindegyiket a slack az emblémájával jelez, és hogyha ráviszed az egeret, akkor fel is tűnik egy ilyen kis ablak, ahol azt írja, hogy itt most a Slack-ben vagy. De nem mondja meg, hogy melyik, tehát milyen neve a Slack csatornák, és nem látszik az a logó sem, ami azonosítaná a csatornát. Tehát ha nem kattintasz bele, akkor nem tudod, hogy most a 5 Slack közül, ami különböző cégekkel, különböző projektekkel kapcsolatos, melyikben vagy. És akkor gondoltam, hogy hát ez biztos valamit én csinálok rosszul, tehát ekkora hülyeséget egy ilyen abban nem tehetnek bele. hogy megnéztem a, a ilyen feature requesteket ahol egyébként sok, sok száz szavazat volt amellett, hogy a Slack csatornákkal kéne csinálni valamit, akkor valaki felvetett, hogy mi lenne, hogyha a Slack embléma helyett az adott csatornának a képét jelenítenék meg, mire a Station személyzet azt tudta választani, hogy ez nagyon érdekes, nagyon érdekes gondolat, Tényleg elgondolkodtattál minket, meg is beszéljük, és majd eldöntjük, hogy ez, hogy ez egy jó ötlete, vagy sem. És akkor úgy találtam az appot örökre. Most már megjegyzem, hogy ő az. Ismerem az élményt, amikor újra telepítettem a, a múltkor ilyen adatvesztésből éppen csak a keveredős eset után a gépemet, akkor úgy gondoltam, hogy a, a pigeon, ami mégiscsak úgy néz ki, mint amit 2001-ben írtak és designoltak, mert valószínűleg ez így is történt, azt lecsélem valami más chat kliense, ha már azt nem tudom megcsinálni, ezeket egy összefésüljem egy helyre, mert az ismerőseim egy része Telegramon van, a másik részük Slacken és ráadásul csatornákban, a harmadik része Google Talkon és néhány a Messengeren. Mindegy, ez a, a régi interneten legalább ezeket beletett terelni egy kliensbe. most azért ezek az extrák már megszűntek nagyrészt. De ez a franc, ez azt mondta magáról, aminek most ötödik verzióját éljük, hogy hát de figyelj, én pont ezt tudom. Hó, mondtam. Itt a lehetőség fiam el, Tényleg ilyen plusz gombokkal, és egy közepesen elbozott menüben hozzá lehetett adni hangoutot, telegramot, slacket, még a whatsappot is felkínáltad, ott hála sem nincsen senki. Be is jelentkeztem, generáltam hozzá kis jelszavakat, mert nyilván webes, webes login volt, tehát gyanús volt már, hogy akkor ez egy böngésző. És, de a screenshotokból úgy tűnt, hogy valamit, valamit is testre szabtak, mintha ez, ez nem az lenne, hogy weboldalakat jelenít meg lefelé egymással rendezett tabokban, ez azért van, mert a Slack-nek viszont jól lesz ki a webes verziója. Visz, viszont én elkövettem azt a hülyeséget, hogy elsőként a Hangouts-ba léptem bele, ami weboldalként egy bűtültösen kényen, ugyanakkor rendkívül ronda dolog. És amikor ezt köszönt így vissza, egy sokkal kisebb ablakba berendezve, mint amiben én meg szoktam itni, hogyha egyszer webről használom, ott, hát ha nem is sírni támad kedvem, éreztem, hogy ez nem nem ez egy hosszú barátság, még tennévigyeket sem cserélünk. Beléptem még két szolgáltat, pont pont ugyanaz a vacak webes verziók jöttek szembe, és akkor utána uninstalláltam az egész a fenébe. Tényleg nagyon szeretném azt, hanem minden, minden egy weboldal szeretne lenni. Értem a mellette szóló pénzügyi döntéseket, még a mérnöki döntések egy részét is. Az a baj, hogy felhasználóként ezek mind rendkívül kényelmetlen dolgok. Vagy nem is olyan rendkívül, csak inkább az a baj, hogy ez nekem, tudod, hogy gyanús, hogy hogy egyrészt úgy gyanús, hogy, hogy Ilyen MVP koncepciókat próbálnak nekünk eladni, mint valami nagyszerű szolgáltatást. A, nyilván nem fogjuk megírni a, egy, egy szoftverben, vagy egy, vagy egy appban azt, hogy ezeket a, ezeket a szolgáltatásokat egyenként apin keresztül leképezzük ide saját magunkhoz. Úgyhogy az lesz a legjobb, ha egyszerűen csak behívjuk egy böngésző ablakba őket, és mondjuk mint a Station esetében megpróbáljuk kivadászni valahogy, egyébként teljesen sikertelenül, ha jól láttam a, ami történik, a, a notification hogy legalább azt tudjuk valahogy egy közös felületen megjeleníteni. Mert hogy ez arra jó, hogy megnézzék, hogy az emberek akarnak-e egy ilyet használni. Arra jó, csak az embereknek nem jó használni ezt a dolgot, és akkor ez így nem is egy valós feedback. Nincs olyan üzleti modellje ennek a dolognak, ami, amivel szerintem fenn lehet tartani. software a serviceként nem veszek chat-kli Nincs, az az Isten. Ha már ítélünk szoftver ez a szolgálatként, ha egy mód van rá, semmit nem szeretnék venni a jövőben, mert, mert baromira kényelmetlen. Netflix? Hm? A szolgáltatás, az Content ez a Service, az más. Egyébként a Netflix közepesen kiábrándítóan szar azért. Tehát a tartalom az nincsen benne abban a mennyiségben, amennyit fizetek érte, vagy nem ugyanazt az élményt kapom, mint hogy amerikaiként fizetném ki ugyanezt a pénzt. És értem, hogy a stúdiók a gonoszak, meg meg mindenki, UNASZ, meg stb. De hogy általában magyarként egyébként a Netflix nem egy jó biznisz. A Spotify az nagy látványos kivétel, hogy ez egy egy, egy új, én egy jó szolgáltatás. Akkor igen, ez régi vitánként szeretem a Netflixnek a jóáját. Értem, hogy sokkal kevesebb benne a tartalom, de ez még így is annyi tartalom, hogy, en, hogy számomra elárasztó. De mindegy, jó, nem is erről beszéltünk, hanem egy kicsit szittuk végre bőnyállal a a különféle nagy koncepciókat, amik valójában egy böngésző. Ú, uh, ide van egy félmondatom még, bocs, ami megjelent az új Firefox, és a magyar Firefox, nem tudom, baráti körülbelül hasonlónak elém sorsolódott a posztja, hogy a, az új Firefox-ot én magyar várossal nevezték, frissítse mindenki, ami igazából a hét egyik ilyen aljas poénye volt. Rányomtam az About-ra, elkezdte letölteni, megnyomtam a Restart gombot, mert kijött az, hogy megjött a 60-as verzió. <síns> Figyelj, ez nagyon menő szerintem. És igazából igen, de ez a szép poén. volt. Ez szép poén. Ezt, mm, Isten! ki kell próbálnom azonnal, nem is tudom most nekem akkor hányos? A, jó, mindegy, ezt most nem akarják a hallgatók tudni, hogy hányas Firefoxban nem vagyok bent éppen. Inkább elmondom azt, hogy mi volt a másik módszer, ahogy ö, ö, önostorozást hajtottam végre cserébe azért, hogy ne érezzék úgy a hallgatók, hogy nekem olyan jó, mert én hátradőlök, láttam, hogy mi a téma. Az történt, hogy kell hátradőlt, én látom a webkamerán keresztül. Szóval, hogy ugye a múltkor már akik rendszeresen hallgatnak, minket tudják, hogy arról nyavajogtam, hogy vásároltam egy nagyon jó specifikációval bíró e, volyó márkájú kínai tabletet, amit egyébként azóta édesapám nagy e, megelégedéssel használta. Tulajdonképpen a, a, a, a küldetés elérte végső célját, ilyen szempontból nincs nagy baj, de hát azért az egy, az egy, az egy csalódás volt. A Gearbestem megvásárolt, nem is tudom, nem gírbestem vettem, hanem Geekbuying-on némleg rettegve. Na, de ezen felbátorodva gondoltam, e, megnézem már, hogy van-e egy olyan autórádió ezeken a kínai szájtokon, ami nevetségesen kevésbe kerül, de minden tud. Ich hatte... Az van, hogy, a, hogy a, a kínai szájtokon kizárólag olyan autorádiók vannak, amik mindent tudnak, de nagyon kevésbe kerülnek. A mindent tudnak az úgy értendő, hogy, és egyébként olyan gyönyörűek a reklámszövegeik, hogy tényleg csodálatos, tehát Bluetooth képes mindegyik, van benne mikrofon, meg, meg telefonkezelés, tehát lényegében van egy telefonkiangosító benne, Bluetooth-os kapcsolódás, meg egyébként van benne SD kártya olvasó, meg USB, amiről egyébként telefont is lehet tölteni, meg rádió is, és ilyen hihetetlen nagy kijelzők, nem tudom. És Jézus <gül> ugye? És mivel Micsoda azért ez azért ezt tudni kell hozzá, hogy a családban van egy, hát mondjuk B-tervként B használatos öreg Suzuki Ignis, ami egyébként az elmúlt hónapokban az, az értékét megduplázó műszaki állapotmentésen esett át, vagy nem tudom, került bele például a szervó a kormányba, hogy ne kelljen elpusztulnia, amikor tekered a kormányt, ilyenek. És gondoltam, hogy nem hiányzik belőle már semmi más, csak egy rádió, mert benne van az 15 éves, és lényegében egy, egy szokol világ itt az elején. És hogy hát tehát ennek az autónak azért nem kell mm, csodálatos Sony hifit vásárolni. Nézzük meg, hogy mi sülhet ki ebből. Úgyhogy most ott tartunk, hogy EO Express szállítással megrendeltem, az egyébként 21 dolláros tehát ugye az valami nem egészen 6000 forintos műszert, ami így viszont EO Express-szel eléri a 31 dollárt is a, a végső ára, ami akár nem is tudom, a forintot is meghaladhatja. És ezért 8 nap alatt idehoznak nekem egy autórádiót, ami elvileg mindent tud. Elmondom a kedvenc résztemet belőle, van a sarken egy nagy kocka alakú, ilyen szemmeletül a kattanós gomb. Igen. Az az önmagában megértesz ezt 8000 forint, tehát, hogy hogyha hangot is ad ki, miután ez megnyomtad. Én pontosan erre gondoltam, hogy ezért a pénzért, ha csak a rádió szól benne, meg olvasható az óra. Azt külön megígéri egyébként a features, hogy a, amikor nincsen áram alatt, vagy nincsen bekapcsolva a rádió, akkor is mutat órát. Igen. Egyébként ezt azt, hogy volt egy korábbi verzió, ami ezt nem tudta, és beleinnoválták. Kicsit egyébként eljátszottam a gondolattal, amikor brózoltam ezek között, a termékek között hogy megspendírozok még 10 dollárt erre a dologra, tehát nem a 21 dolláros, hanem a 31 dolláros, 35 dolláros kategóriába választok, ahol a, a ilyen egy din méretű fejegységben már van egy olyan képernyő is, amin videókat lehet lejátszani egyrészt, másrészt pedig rá lehet kötni egy tolatókamerát is, és akkor tolatókamera funkció is van benne, de leginkább azért tényleg azt tetszett, hogy, hogy tehát tulajdonképpen lehetne a, a Suzuki Innisben a középkonzol tetején filmet nézni, tudom én, négyszer x 6 centis kijelzőn, vezetés közben, és, az már annyira, annyira gáznak tűnt, hogy azt elengedtem. Egyszer megboldogult gyermekkoromban, nagyon fiatal újságírok, buliból haza. Na jó, ne titkoljuk -e részegen. <laughs> És ebben az állapotomban nem én voltam a leggázabb a taxiban, hanem a sofőrök közben egy horozató DVD-lejátszó a Blade sorozat harmadik részét nézte a Pesti éjszakában. Uh -huh. Azt hiszem, hogy legalább három vámpirt lekardoztak, míg hazaértem, úgyhogy nem múltatlan élmény volt azóta is mesélni. Nekem is van egyébként, hogy, a, hogy volt egy, a, amikor még taxival, amikor még beültünk taxiba, még Jócskán az Uber megjelenése előtt, nem hogy a betiltása, de megjelenés előtt volt ez, amik meg egyébként ez még abban az időszakban volt, amik olyan cégnél dolgoztunk, ahol adtak taxicsekket az embernek, hogy lehetett hozzájutni taxicsekhez, és taxicsekkel az ember csak szívesebben ment buliba. Akkor rendszeresen volt egy taxis csávó, aki jött vinni engem, aki egy ilyen jól fésült, kigyúrt fiatalember volt, aki határozottan technofil volt, nagyon figyelt arra, hogy milyen kocsikkal jár. A, a, a kocsi az ilyen chiptuningos volt, de valami, nem is tudom, valami nagy Volkswagen volt, mondjuk Passat, teszem azt. De cheap tuning, nagy motor, és néha ilyen gyorsulási versenyekről mesélt egy ilyen kis száján szélén játszó mosoly kísérletében. Oh, hát itt azért ezt el elszoktam, itt szórakozni a városban. De egy ilyen békés ember volt, tehát semmilyen ilyen vérnősző baromság, hanem egy kedves kis békés fiú, aki azért szereti tövig nyomni a gázt, és iszonyú hangos, jól hangolt kipufogóval leversenyezni a mm, a szelikákat a köruton. Na és neki volt egy, hát nem kicsi, hanem egy jó nagy tévé beépítve a középkonzolra, ahol ráadásul adás ment konkrétan a barátok közt. Tehát arra, arra emlékszem, hogy megyek valami, valami házi bulira, nem házi bulira, valami céges bulira egyébként, de ez mindegy. A, a város másik végébe dumálunk, és közben, a kettőnk között, ott középen felül a barátok közt megy, de hát mivel azért ez csak ugye egy haladó autó volt, és egy és földesugárzású nem digitális adást próbált mutatni, úgyhogy ilyen elment a néha meg úgy hogy hangyás lett kicsit, nem tudom, néha nem hallatszott a hang, és úgy kénytelen voltam őt is hallgatni, meg a barátok köztöt is. Valami frenetikusan tres élmény volt, úgyhogy mondom, egy nagyon, nagyon művelt autóban és egy nagyon művelt sráccal utaztam. Tudom emelni, egy korszakkal korábban járunk, ugyanannél a cégnél dolgozunk mind a ketten, Üh, viszont a, a 3G az még nagyon nincsen, mobilnet rohadtul drága, ellenben a nyilvános wifi-nek éljük, éljük a korát, ennek megfelelően egy PDA telefon van felfogatva, középkonzor a taxiban, és a sofőr arról magyaráz nekem, akkor saját a mentem, és mind a józanak voltunk, én is a sofőr is hogy ő, ő már azért tudja, hogy a droszton melyik helyen lehet uh, fogni valami arrafelé kóborász, a kóborzászó kóborász, wifi-t, és akkor este lehet az a kis kiezős is csőcsékéget nézni. <gül> Istenem, tulajdonképpen olyan nagy baj, hogy ezt az egész taxis élményt olyan csúnyan elrontották nekünk azzal, hogy szanaszéjel árazták, és uh, valahogy ezen közben még a, a taxis személyzetet is korumpálták vagy legalábbis uh, Hát el, elbénították ezt a taxiszakmát. Most milyen jó sztoriénk lehetnének? Igen, és sosem tudjuk meg pontosan, hogy egy darab 12 voltas úgynevezett szívagyűjtőtöltő csatlakozót hányszor lehet szétasztani egy autóban, anélkül, hogy az kigyulladna például. Hát igen. Azért lehetett látni rémséket. Így vagy úgy, de kérlek, kedves hallgatók, és te is kell, drukkoljatok, hogy ezúttal egy olyan autorádió jön, ami legalább rádióként funkcionál, és még, még egyet szeretnék, hogy blu keresztül lehessen rá áttolni. Uh, ugye, hát kevesebb mint egy méter távolságból uh, audio a telefonról, én erre a kettőre vágyom. Közül megkerestem azt, hogy erre a, a, az autóton használják, ami élem még az a kifejezés, hogy nagy zene az autóba. És a Vezesnek a 2018. január 22 cikke szerint, bár nagyon nagybetű a nyilat, már kizárólag ironikusan lehet használni, gondolom, szerepel egy galéria. Ahogyan lehet különböző. Egyébként rendkívül sáros és viszonylag törött autókba nagy zenét építeni mágnesek, púrhab és facsavarok segítségével egyébként. A galéria legjobb eleme az a. tökéletesen ismeretlen típusú autó, aminek a aminek hátul a való német új is használt részén ez egy kombi. Be van építve egy ményomó, és hogy a hangot valamivel csak fickosabbá tegyék, ezért ez a ményomó egy bambuszvécé ülőkébe van beleszerelve, amely bambuszvécé ülőke viszont egy alföldi porcelán klozeton ül. Viszonylag szó szerint. legalább a harmadik helyen szerepel ez a kép, mert kettő másik ez víziál felül van írva. Tehát valószínűleg körbejárt az internetet, de megérdemelten ennél szebbet nem lehet látni. Jól néz ki valóban. Én azt remélem, hogy nem jutok el ilyen messzire a, a egy kis Suzuki autónk pimpelésében, de most közben rájöttem, hogy milyen jó vásárt csináltam, mert hogy ugye azon, ez már tényleg egy viszonylag idősebb darab, 12-13 éves, valami ilyesmi, és ezért, a, a, aki ismeri az Ignis, tudja, hogy középen legfelül egy ilyen jó nagy, mély mélyedésben van egy egészen kicsi digitális óra, ami tök jó, mert mutatja az időt. De hogy ez már olyan öreg, hogy így előregedett benne gondolom én a, a LED, és nem látszik. Tehát a fényerő egyszerűen eltűnt belőle. És ha belegondolok, hogy vajon mi az olcsóbb egy szervízben lebontatni a műszerfalat, és kicseréltetni ezt, a, ezt az órát egy másikra, vagy ennyi ezer forintért beletenni egy irgalmatlan méretű órát, ami egyébként mellékesen játszik zenét is, meg lehet vele telefonálni, és valószínűleg tolatni is, ha nagyon akarom. Van még egy címegoldás egyébként a ami, amivel egyszerre kapsz egy terepműszert, és igazából ez, amikor a, az Ikea-nak a négy oldalra döntős, négy funkciós óráját a felszerel, és ha az autó is, az oldalán feküdne, akkor átvált ébresztőmódra. <gül> Igen, most, hogy mondtad, pont nekem is eszembe jutott, hogy egyszerűen csak menjek be a homosítába és vásároljak valami végtelen szellemes módon fel tapasztható órát, ami egyébként mutatja a külsőmérsékletet és a belsőt is, és mindegyikhez két ilyen feketebb, vékony dróton elvezetett érzékelőt kell valahogy átfurva az ablaküveget kivezetni így a középre, így lebeg kicsit. Szóval igen, azt is lehetne. Jó, az is jó lenne. Üteszembe autó, egyébként volt van megint egy csodatos találat a, a belsőségblognak, Írtak annak arról a amerikai autó tulajdonosról, aki miután kinyitotta a kocsijának a motorház tetejét, amit nem idején tett valószínűleg, akkor onnan több kiló fenyőtobozt <gül> kellett kibányáztnia. De, <gül> és miért? Mert mókusok költöztek be, és behordták a kaját. Igen, igen, igen. De tényleg. Igen, <gül> azt hiszem, viccelek. <gül> és Igazából egy fordulat, több dolog tetszett ebben a cikben, alatta voltak a, a magyar sztorik, aztán a kommentelőktől kezdve azzal a gyöngytyukkal, ami egy volvo típusú kamionnak az alvázában több tíz kilométert utazott, majd pedig a szélállomás -e egyrészt megszökött, másrészt halálérészettel, a sofőrt harmadészt odaajándékozódott annak a telepnek a tulajdonosának, aki azóta is megtartotta. <hállás> Viszont a, a pontosság, ami újságíróknál nagyon nagy előny, az, az ebben a cikkben van benne magában. A uh, taratarataratta mindegyis uh, második fél mondat, miután bő 20 kilónyi zabbak volt a körbe egy vagy több mókus. <gül> Nehogy bepereljen esetleg a cikk bármely szereplője például a mókusok. Igen, nem szabad lekicsinjálni esetleg, a, tehát hogy elképzelhetődött, hogy csak egy ismeretlen elkövetővel van dolgunk. <gül> egy vagy több mókus. Igen, és vagy mókus, vagy nem. A vókust az valószínűsítik egyébként. Hát még van persze az a klasszikus, klasszikus internetes videó, amelyben egy ilyen zárt ponyvával lefedett antennának bontják le a ponnyva részét, amelyet szintén valami vadállat talált meg magának, és tökéletes MAG tárlónak gondolt, <gül> és ömlik ki belőle a <gül> Csodálatos. Na de, ha már így kimentünk a természetbe, akkor nekem van egy kérdésem, amit nagyon szeretnék feltenni mind neked, mind a kedves hallgatóknak. Bár amiután ezt beírtam ide, akkor gondoltam, hogy végül is most, hogy már évek óta foglalkoztat ez a kérdés, akár rá is, rá is research egy kicsit. Szóval az én kérdésem az, hogy az ember hogyan csinál internetet a telekre, a nyaralóba, arra a helyre, ahova egy évben három-négy hónapot jár. De csuklubba jó válaszom erre az lenne, hogy égkörletváltozás miatt most nincsenek olyan kemény telek, tehát igazából ezzel nem kell foglalkozni? Telek. Telek. Ja, hogy a telek. Oké, okay. jó, a csuklóból jövő regisztráltuk, és regisztráltuk. Igen, kérde... édesanyag, majd felhívom, és mondom, hogy hibát követett. 150 jó. pont jóváírva. E, nem, mert ugye eddig az volt, hogy persze bárhol lehet venni, bárhol most már az országban internetszolgáltatás, két éves hűségnyilatkozattal, és akkor decemberben is fizethetem a, a uh -huh. havidíjat, amit egyébként nem akarok ez nem tűnt egy jó opciónak. Aztán ugye akkor felmerült az, hogy esetleg vannak ezek az ilyen ilyen mifik, tehát a, a mobil internetes rúterek, amit, amik wifi-t csinálnak, azok még viszonylag drágák voltak, és azok is általában hűségidőhöz kötődtek. És most egyébként az van, egy ideje, ha jól ha jól olvasom a Telekom szolgáltatók, mert a távközlési szolgáltatók honlapján ezeket az ilyen nagyon bonyolult, e, ilyen rejtjelek és hieroglifák mögé rejtett valós szolgáltatás leírásokat, hogy van olyan szolgáltató, akinél 5000 forintért havi 50 giga forgalmat kaphatok, és egy MIFI routert is, és akár még ugyanezt megtehetem úgy is, hogy, hogy idő nélkül fizetek erre elő és nem tudom, hogy mondtam, igen, mondtam, havi 5000 forint 50 giga. Ez azért már egy olyan, főleg így a nyári hónapokban egy vállalhatónak tűnő megoldás, de azért kíváncsi vagyok, hogy ki hogy oldja meg azt, hogy, hogy a, a nyaralóban, mondjuk nem tudom, májustól szeptemberig legyen internet, és mégse kellene ezért fizetni szeptembertől májusig. Hm. Azt tudom, hogy e van egy, egy barátom, aki a telenor a Hello datáját használja, ami nem tudom, mennyibe kerül. Erről a, a szolgáltatásról beszéltem most, igen. És hogy pont ma mesélte, hogy, hogy mivel kávézóból dolgozik, és nem bízik a helyi wi ben ezért most jár a 200. gigabálytján ebben a hónapban, és még senki nem szólt arra, hogy ezt azonnal hagyja abba. Oh. Hát, hogyha a hónap végére kivágják a szolgáltatásból, akkor, akkor majd elmesélem neked, de... De azt mondom, hogy ilyen felhasználásokat szokott nagyjából egy hónapban csinálni, és hogy működik. Azért érdekes, amit mondasz, ha már így megemlítettük a Telenort, mert hogy, igen, ott kétféle, kétféle dolog van. Van egyrészt a, a HelloData, amit leírása szerint mobiltelefonokba szállnak, és korlátlan adatforgalmat lehet vele valóban csinálni, és a különböző HelloData csomagok csak abban térnek el, hogy az eurómingban mennyi adatforgalom van, mert az viszont korlátos, de a belföldi az korlátlan és úgy láttam, hogy nem is nagyon van ilyen fair use korlátozás, tehát tényleg korlátlan. Viszont ezt mobiltelefonba szállják, és a, például a szolgáltatást le nem tiltásának felvétele, hogy havonta legalább egy darab hanghívást kell indítania az adott előfizetésről. Azt valahogy azért túléled? Igen, igen, valahogy túl, de tulajdonképpen azt gondolnám, hogy akkor igazán lehetne ennek egy olyan változata is, amiről nem kell, és legyen ezer forinttal drágább, engem a éreke. És megnéztem, és van ez a, a, van ilyen otthoni internetnek nevezett, most pont nem tudnám megmondani a csomag nevét, ami meg kifejezetten a otthoni is van, viszont abban meg, az meg, azok meg korlátos csomagok. Úgyhogy ezért is teszem fel a kérdést, hát ha a hallgatóknak van tapasztalata, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan érdemes, vagy mi, mi, mit érdemes csinálni, azt is megnéztem, hogy a két konkurens szolgáltatónál mi van, ott vannak ilyen hasonló csomagok, de ott, ott azok általában kisebb korláttal és magasabb árral rendelkeznek. Úgyhogy igazándiból a telenor az egyetlen szóba jöhető szolgáltató. A másképpen van egy olyan telenoros ügyfél alapélménye, ami nekem időnként, amikor számlát fizetek, akkor, akkor próbálnak ilyen csomagokat ajánlani, ami a felhasználásom alapján nekem sokkal alkalmasabb lesz, mint a évekkel ezelőtt kivezetett számlácsomagom, ami történelmileg lemély megvan. Uh -huh. Ezeknek a közös jellemzője az, hogy kb. ugyanannyi adat, és nagyjából ugyanannyi beszéd van benne, viszont egy picit drágábbak, mint a mostani csomagok. Uh -huh. Értem. Hát. Úgyhogy ha a Big Data-ból ezt hozzák ki, akkor hajrásrácok van még hová. Uh -huh. De ez a csomag amúgy tényleg tök jónak tűnik, hogyha, ha nem lenne már egy másikom. Mondjuk azt, hogy a, a start az 50 gigás, nem na, 50 mi? Ja, hülyeséget beszél az EU-s EU keret. Tehát a Start csomagban, az 5000 forintosban 50 perc beszéd van, az az nem, az, nagyon sok. Semmi. Igen, Igen. az nem nagyon sok, az két, két hosszabb megbeszélés. Na e, jó, majd meglátjuk, hogy ki mit mond. A lényeg, tehát a feladat az, hogy két e, kiskamasz gyermekem e, YouTube-os e, álmok futásait kell a hétvégéken kiszolgálnom, különben nem fognak velem kijönni a nyaralóba. Ezért aztán, ezért aztán oda a internetet akarok tenni, és ugyanakkor azt még nem akarom, hogy legyen egy, egy mobilnetes csomagjuk, Nekik, mert aztán még a végén használnák. Belegondolni is az Erről eszembe. Kedves hallgatók, köszönjük szépen. Többen jelentkeztek a, a, a halott kínai telefon újraindítása a szájból lélegeztetéssel kérdésemre. A probléma megoldotta önmagát, amennyiben a kollega felfedezte azt, amiről ő korábban nem tudott pár telefon igénybevételekor két éve biztos lenyomta az OK gombot, hogy a Mi az mindent felszinklőzelt a háta mögött. Tehát megtaláltuk a világ egyetlen emberét, aki örült annak, hogy kiderült, hogy a telefonja egy kínai szerverre töltötte fel minden adatát. Birtakban vette a fotóit, és köszönjük szépen a segítséget. Ha már ezt megemlítetted, akkor én is megemlítem, hogy szintén a múlt heti adásban tettem fel azt a kérdést, hogy lehet-e Raspberry Pi-ből nas építeni, és nagyon sokan válaszoltak, nagyon sokan írtak mindenféléket, volt egy hallgatónk, aki azt írta, hogy Isten őriz, Ráspi az lényegében by design alkalmatlan erre, és itt vagy, ott vagy, és így, így rosszak a protokollok, még úgy rosszak, és ezt nagyon szakszerűen is mondta, úgyhogy teljesen hihető volt, amit mondott. Ugyanakkor viszont legalább három hallgatónk írt, hogy két, három, négy éve üzemeltet, lényegében nasként, vagy média szerverként otthon Ráspiket mindenféle látható probléma nélkül. Úgyhogy most elkezdtem arra gyanakodni, hogy esetleg az a bizonyos ráspi lehet egy ilyen bet, Na, jó, de nem tudom, mert az nagyon hihető volt. Hát nem lettem okosabb. Annyiból egyébként okosabb lettem, hogy ezt az utat ne próbáljam ki. Ennél biztos, hogy olcsóbb egy, egy olcsónast megvenni és áttenni bele a régi vinyomat. De aztán pont ma szembejött velem a hír, mármint, hogy azt hiszem, hogy te általad jött velem szembekelt, hogy hogy megújul a Google Drive, és 100 gigát fognak adni 2 dollárért havonta, és 10 dollárért, havi 10 dollárért pedig kapok egy terabájtot. És akkor ezen elgondolkodtam, hogy akkor van még létjogosultsága egyáltalán az itthoni nasnak, vagy egyszerűen szinkronizálják a felhőbe, úgyis az szokott lenni a tapasztalatom általában, hogy az én kicsit régi nasomat onnan a 3 méterre levő laptopomról nehezebben érem, el, már sokkal lassabban éremel, mint a, mint a felhőtárhelyeket. És hogy mi az előnye meg a hátránya, szerinted? Szerintem az, hogy Google a büdösétben nem fog neked torrentezni. Jó, igen, de a torrentezést azt majd megoldom valahogy máshogy. A, tehát a háttértárolás meg a fotók elérhetősége meg ilyenek a kérdés. Nekem e, hát ilyen izé, mint a fecskefészek van benne, szalma meg fecskenyel meg egy kis sár típusú megoldásaim vannak. Egy más szolgáltatás szinkronizál mondjuk a gépeim között, megteszi a a munkahoz dolgaimat elérhetővé, meg tök máshova megy fel a bekapom Olyan, aminek az a feladata, hogy ott a fotóim elérhetőek legyenek, olyan lényegében nincs edgélető, de a flicker, de, de az, az egy külön kategória magában, De hogy egy szolgáltatás nem biztos, hogy belapátolnám ezt az összes, összes funkciót. Pláne nem egyébként a Google-höz. Azért nem, mert, mert a, a bekapot és a szinkron szintén jó szétválasztani. Tehát legyen valami, ahonnan le lehet mindent tölteni, ott van, nem kell hozzá nyúlni, nem íródik felül, és legyen valami, és minden az automatán csinálja a háttérben. Ez éppként nálam a Backblaze havi 5 dollárért, és van egy másik, ahol meg a, a gyorsan elérhető, a teljes e PDFek, PDF-ek, dossziék, munkaanyagok, stb. Ez meg egy tök már, Tehát oda meg nem kell, nem tudni, hogy fent az összes flacc zeném, amik amúgy hiányoznának, ha egyszer meghal a winchester vagy el, elönti az árvíza a hatodik emeletű lakásomat. <gül> Ez az egyik fele. A másik, hogy a google em meg az a bajom, hogy, hogy nagyon kiszámíthatatlan módon fejlesz most már egy ideje. Hát igen, de az nem az nem megtörténik, hogy be, becsukja a Google Drive-ot. Vagy hogy egyik napról a másikra felemeli a tízszer az árát. Az nem, az viszont igen, hogy, hogy most például nem látni egészen világosan. Hogy a, a Google Play Musicnak az a része, hogy feltölti a saját zenekönyvtárat, és azt is elérhetővé teszik a felhőből, azzal mi lesz. Mert a Google Play Musicot azt szépen kiviszik éppen a piacról, bejön a helyett a YouTube Music, aminek nincsen ilyen funkciója, és ezzel mondjuk a userek kis százalékát szoptatják meg, viszont azok a klasszikus zenerajongók, akik nem azt akarták, hogy meghallgassák nem tudom a, a Shiny Happy People-t az X albumról, hanem nekik a Z város. Y-névi koncertfelvétel kellett. Hát figyelj, egy legkisebb közös többszörös felé haladó termékekbe meg nem jó beköltözni, hogyha vannak extra igényeid. Nekem szerencsére nincsenek extra igényeim, de értem, hogy ezt mondod, hogy ez például egy hátránya, hogyha extra igényeid vannak, akkor azokat valószínűleg nem fogja figyelembe venni egy ilyen tömegeknek szánt szolgáltatás. Én nekem egy másik hátrány jutott eszembe hogy azt nem nagyon képzelném el, hogy a Google majd becsukja egyszer csak a drive-ot, és azt írja, hogy akkor menekítsd át az egy terabájtodat, ahova akarod, barátom. De azt el tudom képzelni, hogy valami furcsa okból egyszer csak az ország, ahol élek, az mondjuk elkezdi blokkolni a, a Google felé irányuló adatforgalmat. Na ez nekem közel tökéletesen elképzelhetetlen. A sokkal hamarabb, hogy csinálok valamit az interneten, ami miatt egy algoritus azt mondja, hogy M -m, engem most kitiltanak a Google-ből ezzel az accountommal, és utána a faxon kell vidatkoznom egy india-amerikai emberrel, aki más időzónában van, mint én, hogy engedjenek már vissza. Igen, igen ez is igaz, ez is nagyon jogos valóban. Hogy, vagy egyébként még ennek egy e, modifikációja lehet, hogy, hogy valaki valahogy behekkeli magát a, a Google fiókodba, és, és átveszi fölötte az uralmat. Még ez rendes ember, aki kétfaktoros autentikációval védi ezt a, ezt a szolgáltatást, az talán nem kell, hogy nagyon féljen ettől, de a nem, teljesen, nem teljesen elméleti azért a veszély. Mm, azt a lifehacket nem tudom mondtuk, hogy már adásban, amely szerint a Wired magazinra azért jó előfizetni. Egyrészt mert jár hozzá egy éves magazin előfizetés. éves magazin előfizetés az egy nice dolog, jó dolog vele rendelkezni szerintem. Ha most éppen 20 dollárba kerül, ezt uh, random hétvégén leszokták azért 10 dollárra egyébként. Ez egy éves előfizetés? Egy éves. Aha. De a papír újságra? Nem, a digitálisra. Amerikában a papírújság is jár hozzá, Európában a posta miatt a papírújságos, az azt hiszem, egy 20 dollárral drágább. Uh -huh. Még mindig nem kifizetetlen egyébként. Tehát, hát még nem, hogyha meg azt hiszem, hogy ez egy havilap, havonta, amit tudom én, 150 oldal legalább. Jó, értem, igen. De mit kapok még? A másik pedig, hogy kapsz hozzá egy ki nevű USB-s második faktor eszközt, amit a Google például biztos, hogy kezel, a Facebook tudom, hogy kezel, a Dropbox kezel, és onnantól kezdve nem csak a, a telefonos kódgenerátóra, vagy az a e-mail fiókodba belső elküldött kódra lehetsz utalva, hanem erre is. Ez úgy működik, hogy bedugod a gépbe, ö, megérinted az eszközt, hogy generáljon egy kódot, és onnantól kezdve az normális böngészőkben, tehát Firefoxban és Chromeban egészen biztosan működik, megy a belépés. Uh -huh. Jól hangzik. Jól hangzik, de akkor azért mégiscsak az van, hogy olyan tehát elméleti szinten legalábbis a Google Drive-ra bízni a, a, a teljes digitális életünket, az egy kicsit olyan nem teljesen, nem teljesen magabiztos, nem, nem teljesen jó megoldás, nem teljesen uh, biztonságos megoldás. Szeretem a Google-nek kisebb cégeket? Azok hamarabb bezárnak egyrészt, másrészt uh, nem tudom én, meg szeretem a nagy cégeket, pont azért, amiért nem szereted őket, azt hiszem. Nekem a tapasztalat azt mutatja hogy egyébként, hogy amikor a Google bezárta a, a Reader-t, akkor elővizettem egy állásos olvasóra. Ha évi 25 dollárért, vagy hasonló árért. Ö, van egy kódere, van egy backup kódere, akinek ott van minden, hogyha a szemű állt a villamos, akkor át tudja venni az üzemeltetést, és azóta működik gond nélkül lényegében. Uh -huh. És van még egy-két ilyen szolgáltatás, amit ami, ami kis cég ö, üzemeltet, és és nem érzem, de nem, nem érzem azt, hogy ne lennék biztonságban velük. Lehet, hogy egyszer egy útvarnayot fogok vele szívni, az abszolút benne van. Hát ugyanúgy érted. De ez benne van a Googleben megszűnhetnek, is. Megszűnhetnek, csődbe mehetnek, kitilthatnak, eltkeverik a jelszavadat. Szóval a kis cégekkel meg az a baj, hogy azok tök kiszámíthatatlanak, és teljesen átláthatatlanok. Tehát ha a transzparenciát hiányolta az előbb a Google fejlesztési políciából, avval vitatkoznék, de az, hogy a, kis cégnek a, a transzparenciája milyen, az szerintem biztos, hogy rosszabb. A kis cégnél egészen biztosan látom, hogy miből él, Már termék termékeladásából. A Google az többnyire az, én, az én. De ezt egyáltalán nem látod szerintem. Azt látod, hogy elad, elad terméket, és ebből bevétel származik, hogy miből él, az, az fogalmad nincs. Nem ismered a költségszintjét, nem ismered a befektetőjét. Simán lehet, hogy a eladásából származó bevételét, azt nagyjából a WC papír irodai ellátására költi, és a valódi pénzeket meg, mit tudom én, orosz oligarchák rubeljeiből fedezi. Ezt nem tudható. Ez a google pontosan tudjuk, hogy mi jelladásunkból él, Tehát, hogy legalább no, ez... hát, őről a -e tudjuk, igen. Őről nem gondolom azt, hogy valami suskus van, az tényleg az én dollárjaimból. Hát meg a főként a hirdetők dollárjaiból él. A, a hirdetőknek téged ad el. Igen, igen, csak úgy, igen, igen, igen jó. Na, szóval hogy ilyen szempontból a Google az egyáltalán megbízhatóbb. Aztán egy pici cég nem el valami befektető pénzéből él, amit már mindjárt felél, és hogyha holnap elfogy, akkor csak széttárja a karját, és Te megnyomja a nagy lekapcsoló gombot. Ez, ez egyik, egyik sem startup. Startuphoz nem költözök, ha mód van Hát Figyelj, ha én tudom, használod a Trezoritot például, nem? A Trezoritot igen, az a szinkron eszköz. Az? Startup? És... Egyikünk se lepődne meg, hogyha jövő héten bejelentenék, hogy eddig tartott a pénz, mi mindent megpróbáltunk, de nem sikerült. szavaztak. Tudom, hogy nem fenyegeti őket ez a fajta veszély, de nem lepődnénk meg, ha kiderülne, hogy de. Nem is ott ugyanekkor a szopás lehet, hogy megveszi őket egyszer csak az IBM, és azt mondja mostantól kezdve Bluemix Zero útnak hívják a terméket, és kedves egyszemélyes úzerek, szevasztok. De mondjuk a Pinboard, vagy az rss olvasom, az nem startup, centiméternyi vécépénz nincsen bennük. Ami amúgy tök jó. Hát, ami jó startup sztorit tudok, azok nagy részt úgy kezdődnek, hogy nem 20 kevés éves az egyetemről frissen kikirült emberek csináltak valamit, de a trezorítás speciális pont de, <gül> hanem valami ipari tapasztalattal emberek. A másik pedig, hogy nem azzal kezdődik, hogy szereztünk high ventures pénzt, vagy vagy más, egy Jeremy pénzt, és abból kezdtünk el dolgozni, hanem felépítettük a céget, mert azt hittük, hogy ebben lesz pénz, és, és tulajdonképpen azóta sem kértünk rá tőkét, mert el vagyunk köszönjük. Ezek azért nehezen csekkolható dolgok szerintem. Tehát, hogy ezt inkább azt látni onnan, abból a karosszékből, ahol mi ülünk, hogy, hogy ők mit mondanak magukról, de nem tudjuk valójában, hogy, hogy milyen finanszírozási hátterük van, meg milyen e, e, bevétel-kiadás struktúrájuk. Tehát szerintem ez bátor állítás azt mondani, bármelyik ilyen cégről, hogy ez, ebben nincsen egy fikasznyi VC money sem. Hát vagy van, vagy nincs. Nem is ez a lényeg. Én nekem inkább az jár a fejemben, hogy, hogy 2018-ban nagyon nagy Robinsonád megpróbálni úgy élni, hogy egyetlen ilyen, ilyen lötyögős, hátterű cégnél se legyen előfizetésed, vagy ne használd a szolgáltatását. Mert láttunk már mindent, a Google is csukott be, szolgáltatásokat, amit sok millióan használtak, kis cégek is zártak be. Szóval igazán semben sem bízhatsz, itt bármikor megtörténhet, hogy kirúgják alól a és ez tényleg megteszi a Google, és megteszi a Facebook is, meg nyilván megteszi a kis cég is, úgyhogy ezzel inkább szerintem együtt kell élni, és, és így minimalizálni a kockázatokat, diversifikálni az eszközöket. A fenét, mert bocsánat, Na. Tehát, ha valamit nem akar, akkor, akkor ennél diverzebb szoftverportfólióval dolgozni. Egyrészt mondom, nekem, a kis cégekkel nekem lényegesen jobbak a tapasztalataim, mint neked. A másik meg, hogy annak idején a felhő az azt ígérte, hogy egy csomó dolgot egyszerűbbé tesz. Ehhez képest a zsákban viszem az adatomat, bezárt szolgáltásra, vagy fogadom el azt, hogy, hogy X-típusú szolgáltásból egy másikba költözök át csak azért, mert az egyiket mondjuk élhetetlenné alakították. Az nem nagyon van összhangban ezzel az ígérettel, másrészt pedig az ember egy idő után megbunja a fenébe. Az van, ez, amit mondasz, ez szerintem, hogy elég tipikus megközelítés, és egy ilyen, egy ilyen harsány poénra épül, de a valóságban meg nem, nem, nem elég szilárd, mert nem elég szilárd, semmiféle szilárdság nincsen benne. Mert egyfelől nem tudom, hogy hányszor kellett ilyen kényszerből költözned, és zsákban vinne az adataidat. innen oda biztos lehetett akár 3 négy alkalom is, de a, a három egy alkalm között az elmúlt tíz évben a mindennapjaidat meg igenis egyszerűbbé tette a felhő. Tehát igazándiból, amit mondasz, azt szerintem hülyeség. Egyszerűen csak azért, mert valóban van benne egy bizonytalanság, és olykor valóban az ember megszívja, sőt, az olykor az sokkal gyakrabban van, mint szeretnéd, de azért Emiatt azt mondani, hogy a felhő nem váltotta be az ígéretét és nem egyszerűsíti az életünket, hanem csak újabb rossz faktorokat tesz bele, az, az túlzás, az ilyen költői túlzás szerintem. A hétköznapjainkat tökre egyszerűsítette. Nem mondom azt, hogy nem egyszerűsítette az életünket, azt mondom, hogy sokkal több szapásra jár, mint amit, mint amit bárki ígért lényegében. Hát nyilván most ki az, aki már az elején beigéri a szopást? A hadvezérek szokták mondani, hogy lesz vérverejték, még könnyek. De, szóval, érted? Csölcsős azért... sosem volt hadvezér, speciál nem politikus volt, de nem is baj. Plusz, a, plusz arról a beszélünk, ki rászabadította a PTSD-s katonákat az írpolgárokra. Ez ma már háborús bűn. Jó, oké. Okay. De érted, mit akarok mondani? Értem, csak. Hogy is mondja a brit birodalmi kultuszra viszonylag rosszul reagálok. Jó, akkor ezt visszavonom a vérvelejtékes könnyeket. De értem, de több munkahelyről származó levelet töltöttem például a le majd évekkel később ismertem fel azt, hogy ezeknek a, az export, importja az lényegében lehetetlen. Igen, de egyébként ez természetesen velem is pontosan itt történt, és aztán mostanában kezdek rájönni, vagy belegondolni és elengedni ezt a dolgot, hogy de nincsenek is szükségek azok a levelekre, azokra a levelekre, tehát, hogy én is lelkesen töltögettem le a outlook.com PST, vagy P milyen fájlokat Az auto pont PST a, a Az auto.pst-t, a Google-nek az Mbox-át, stb. Igen. De hogy ezek nem kellenek. Soha az életben többi egyetlen öt évvel ezelőtti e-mailemet sem akartam megtalálni. Sőt, nagyjából egyébként a, a Gmail-ben mostanában idegesíteni szokott kifejezetten, amikor rákeresek valamire, és mutat nekem ilyen 2007-es levelezéseket, amiről egy egész rövid másodperce azt hiszem, hogy ez releváns bármilyen szempontból is, de kiderül, hogy a fenét. Mm, nekem egy csomó olyan levelem hiányzik, ami a, a nagy e-mail tárhelyek előtt keletkezett. Amikor törölni kellett a leveleket, mert nem fért el. Hú, volt ilyen, a emlékszem, tényleg. Ez nem volt annyira durván régen, húsz éve mondjuk. Jaj, hat hozzak ide egy kis kitérőd, de tényleg annyira érdekes megfigyelni, nem tudom, hogy te megfigyelted, de én a, az, az, az idős szüleimen és az ő korosztályukon azt látom, hogy úgy használják a mai technológiát, beleértve a mondjuk a apám az iPhone-ját, hogy ö, jön egy e-mail, elolvassa, és utána azonnal ki akarja törölni. Tehát egyrészt van neki egy olyan OCD-je, hogy, hogy ö, amikor a, az ikonok jobb felső sarkában egy piros Aha. kis gömbölt szílenik meg azt attól, tehát fel tud hívni, hogy úristen, ezt most hogy kell eltüntetni innen? Miért zavar apukám? Hát mert minek van az ott? Szóval egyrészt tehát le akarja tudni a feladatokat, másrészt van bennük egy ilyen nagyon határozott és erős törekvés arra, hogy ami üzenetet már megnéztek, mondjuk anyám az SMS-eit, azokat ki akarja törölni, nyilván abból az időből származó logika szerint, hogy azok foglalják a helyet, és nem virtuálisan végtelen a tárhely. De nem tök fura, egy egész más megközelítés. Teljesen más szempontból, de teljesen igazuk van szerintem. Anno a Gmailt 2004-ben azzal adotta be a Google, hogy itt van a mindig növekedő tárhely, ezt akkor senki nem hitte el, nagyjából igaznak bizonyult. Igen. És volt egy olyan, olyan szlogenjuk, hogy, hogy search, don't sort. Valamit elolvastál, archiváld, és akkor majd kidobja neked a kereső. Uh -huh. Ha próbáltál már megtalálni, egy nem tudom, három évvel ezelőtti levelet, akkor tudod, hogy annyi szemét van elrakva, hogy lényegében lehetetlen megtalálni. Ez nem vált be, igen. És az ember szélek havontal több alkalmal fut bele abba, hogy tudja, hogy ez így kellene rákeresni, tudja, hogy ez ki kéne dobja ez a és azt a de nem dobja ki. Nem bizony nekem. Tényleg. Itt három, negyed évente van egy eset, hogy így elvesztek valamit, amit biztosan tudom, hogy ott van. Tudom, hogy meg kéne tudnom találni, és nem tudom megtalálni. Uh -huh. És lehet egyébként, hogy én emlékszem rosszul, tehát tökre lehet, hogy az én hozzáállásomban van a hiba, de hogy ezt a helyzetet nem kezelődő a szolgáltatás, az mégiscsak szerintem a szolgáltatás hibája, mert, hogy mondjam, hát mégiscsak én, nekem van egy nagyon határozott user igényem, és azt, teljesen elérhetetlen, miközben elvileg ott vannak rá az eszközök. A másik egyébként, amiből viszonylag sokat vesztettem, azok a munkadokumentumok, amik, amik Google Drive-on én dolgoztam benne a legtöbbet, de nem én hoztam létre, emiatt az exportban nem szerepel. Igen, igen, ilyen is van. És akkor van még egy szempont egyébként, csak ha már a, mi a baj a felhővel, vitába belekeveredtünk, hogy, hogy abban meg teljesen igazad van, hogy ez a így is nagyon széttagolt élmény, meg egyébként a milyen ilyen early adopter hozzáállásunk azt eredményezi, én nálam például most ez a helyzet, hogy épp a, a, az elmúlt hetekben dobtam rá egy nem tudom, havi két dollárt a iCloud-ra, hogy ott is megnöveljem a tárhelyemet, és így most már fizetek, fizetek tárolásért a Google Drive-nak, a Dropbox-nak és az iCloud-nak is, meg lehet, hogy még valakinek, aki most nem jut eszembe, ennek háromnak biztosan. És amikor így belegondoltam, hogy most, hogy a Google Drive ilyen nagyon olcsón ad nagyon sok tárhelyet, oda kéne így átcsoportosítanom az összet. Tehát, hogy ez marhassák, hogy három helyen fizetek egyenként mondjuk pár száz ért úgyhogy mindenhol csak. 15 gigabájtot használok, és jó lenne valamelyiknél lecövekelni, de igazán ez tényleg egy túl sok munkának hangzik ahhoz, hogy valójában meglépjem ezt a lépést. Abszolút ismerem, és minden, minden mögött nehezítésként ott van az, hogy, hogy a, a nasabon még fent van mondjuk, van benne egy, egy terás lemez, annak a jó 70%-áért nem kár, a maradékat azt összedomvadászni különböző szolgátásokból, ahol én azokat az adatokat megvettem, de bődöltesen kényelmetlen lenne. Ez a legnehezebb, igen. Ez a, ez a cluttered élmény, a szét, széttagoltság élménye. A, tudom, hogy tegnap felírtam valahova, de vajon hova az anyám valagába írtam fel én azt a hat mondatot? Drive-ba? Dropbox paperbe, Esetleg workflow vagy uh, trello vagy Asana-ba? Vagy magamnak messengeren küldtem el? Hol van? Mit tudom én? slack -ben? Google Kibben. Vagy a Kibben? Igen. Na ehhez viszont akkor mondok egy felfedezést. Nem egy nagy felfedezést, de, de mivel a napokban te meg én arról beszélgettünk, hogy én milyen hírleveleket járatok IT témában, és egyebek mellett legettem a Charged nevű hírlevelet, ami egy Toki hogy Owen Williams nevű csávó járat, vagy csinálja ha, heti egy, jön belőle, és így nagyon röviden összefoglalja, hogy mi fontos történt a a, a digitália világában, e, és pont, hogy erről beszéltünk, vettem észre, hogy van nekik podcastjuk is, belehallgattam egybe, e, a szokásos amerikai nyelvű podcast élményem volt egyébként, mi szerint a 80%-át értem, a 20%-át nem, de ez pont elég ahhoz, hogy úgy az egész nagyon kényelmetlen élmény legyen, úgyhogy biztos nem fogom rendszeresen hallgatni, de így aztán megtudtam, hogy most Owen Williams a Charged, hírlevélnek a szerzője, rátalált egy olyan szolgáltatásra, amit imád, és nagyon sok mindenre használ, ami egyesít magában egy csomó egyébként külön-külön használatos szolgáltatást, mert van benne Trello, van benne Google Keep, van benne Google Drive, meg még akár mondjuk Reindropájó is, tehát valamiféle ilyen, ilyen bookmark kezelő. Ez a dolog a Notion, notion.eso azt hiszem. Az szerintem átküldtem. Átküldtem neked, igen. És elkezdtem használni, és valóban ez egy olyan, ez is az az irány, amit most páram megpróbáltak a kódáról beszéltünk nem olyan régen, hogy újra gondolni a dokumentum, tehát az Office-típusú az office feladatokat, a dokumentum, meg spreadsheet kezelést. Ide hangolni a XXI. század elejére, beletenni azokat a featureket, amik valahogy nagyon hiányoznak, vagy nagyon nyakatekerteni kerteni, csak el egy Office-ban vagy egy Google drive on És itt valóban egy olyan szövegszerkesztőnk van lényegében, amiben egymás alá ilyen fába rendelt dokumentumokat lehet használni, és meg csak úgy be lehet dobni szövegbe inline egy, egy Kamban táblát, vagy egy naptárt táblát. Vagy egy kis adatbázist, vagy egy linket, amit egyből kikeresnek, és csinál belőle egy ilyen rich kártyát. Szóval, hogy notion nagyon használatonak tűnik, és pont mivel, hogy lényegében egy szövegszerkesztő, ezért elég flexibilis az, hogy tényleg talál ki, hogy mire használod, de van egy olyan értéke, ez, ezért említettem itt most még, hogy olyan feladatokat, amit tényleg mindenhol elszórva használsz, tehát van, ami Trellóban van, van, ami. Google Drive-ban van, valami Google keep ben van. Itt, ott, amott, és a fene se tudja, hogy éppen tényleg hol kéne most keresni. Ez a dolog alkalmas arra, hogy egyesítset benne ezeket a funkciókat, és legalább 6 hét különböző szolgáltatást dobálja el. Nyilván kompromisszumokkal jár a dolog, de mindenképpen megér egy, egy alaposabb nézegetést. Ők miből élnek? A Notion? Van, van fizetős extra csomagjuk. Tehát úgy van, hogy, hogy van egy always free csomagjuk, ami biztos mindjárt kifog is és de viszont van egy azt hiszem 4 dolláros havi csomagjuk, amiben már korlátlanok a főbb mérőszámok. Mert amúgy ez viszonylag jól néz Nagyon ki. Jó. Ha nem startup, hanem mondjuk KKV. Nem, ez egy, régi, ez egy régi szolgáltatást, régóta létezik. A, a podcastban arról beszéltek, hogy az első Verziója Nósnak az teljesen használhatatlan volt, és idegesen távol maradtak tőle, és aztán azt is megértekezik, hogy az egyik beszélő az ezt, átélte ezt az élményt és azóta eszébe jutott, hogy visszanézzen, és most a másik beszéli rá. hogy Érdemes, mert hogy a kettő pontulát azt teljesen újraírták, és így már így már egy nagyon használható dolog. Lehet, hogy nem tökéletes, bár egyelőre nem találtam nagy hibát benne, de azért kis hibákat találtam, de nem ez a lényeg, hanem, hogy tényleg, hogy így egy helyre van oda rendezve egy csomó különféle funkció, ez nagyon izgalmassá teszi. Pont azért, mert hogy nem kell ide-oda váltogatni. Fantasztikus. Ez nagyon érdekes, ezt akármint meg is nézem. Azoknak a dolgoknak a nagy részét, amit lefed, azt uh, Trezorittal és TXT fájlokkal már megtettem. Hát úgy azért lehet, hogy kényelmetlenebb, még ha tudom, hogy a szívesen fel is vállalod, ezt a kényelmetlenséget cserébe az egyszerűségért. Hogy is mondjam, tehát nagyon nehezen romlik el egy TXT felhoz. Az Az már nagyon nagy problémának kell lenni, hogy ez nem működjön. Ez igaz. Képzelt kelt, kitöltöttük az adásidőt anélkül, hogy belementünk volna az érzékeny témákba. Voltak érzékeny témák? De mindenképpen voltak olyanok, amiken hmm. csúnyán összevezhettünk volna á vagy vagy tudom, én nem értettünk volna egyet a fontosságukban, mint például a Electronic Frontiers Foundation mit gondol arról, hogy milyen szolgáltatások lennének, ha nem lenne digitális szerző jogvédelem. mi? Szerintem nem a akkor, mint Nem a digitális szerző jogvédelemmel van, csak bajuk, bár neki jellemzően azzal is egyébként hanem a, ennek a DMCA törvénybe való megtestesülésével. A DMCA az a Digital, digital Millennium Copyright Act, igen. Ilyen, szóval az, az egy ilyen szerz, a jognak az amerikai e, leképeződése az amerikai törvényhozásban, jól mondom? Igen, igen, nem, hogy nem csak, a, nem csak a, a kreatív felhasználásokat tiltja meg, hanem lényegében a, a biztonsági vizsgálattal kezdve egészen sok mindent. A cuccos, ami miatt az amerikai farmerek ukrán szoftverrel törik fel traktoraikat. <gül> igen. Na jó, szóval, hogy ezekhez már nem jutottunk el, de így aztán például azt is megúsztuk, hogy VoiceFontot gyárt a Microsoft emberi hang fontokat készítene. Hmm, ezt is, meg azt is, hogy, hogy a régi imac idéző tokot gyártanának Indigo Go huszárok iPhone X-re. Igen, igen, igen és mivel ez be lesz az adásnaplop, azért hozzácsapnám azt is, amiről szintén nem beszélni. Beszélni igazából felesleges róla, de volt egy nagyon aranyos cikk a Virgin a héten. Ez a, az iPhone X-re szánt bőrtokot hogyan lehet úgy öregíteni, hogy ne úgy nézzen ki, mint hogy egy friss, ropogós és még lakkal borított bőrtokot lenne, hanem egy olyan, ami már mert végig volt Egy viseltes bőrtok az iPhone 10-re, ami ugye eleve vicces, hiszen az iPhone 10 maga sincs egy éves se. de a bőrtokja az évtizedekre <gül> utal vissza. Igen, ugyanakkor tényleg a frissopogós bőráró bőráru az, az nem mindig néz ki jól. Persze, igaz, annak a, igen. Annak kell az egy-két egy kart, meg kicsit, kicsit szétgyűrt sarok. Igaz. Egyébként van egy kedvenc magyar Facebook oldal per bizniszem, nem tudtam, hogy mennyiért és mit lehet tőlük pontosan megrendelni, Uh, sniper strepsnek hívják a, a dolgot, és az ott kezdődött egy ilyen fegyverszívból, meg, uh, meg viseltes uh, bőr pisztolytokból gyártott a csávó óraszíjakat. Aztán uh, került kezébe más bőráról is, és jutott eszélyünk más ötlet, hogy mit lehetne még bőrből varni, használt bőrből, de ezek egészen jól kinéző, ugyanakkor szemmel alak hobbiból csinált dolgok, majd uh, benne lesz és a linkben, és az is arra megy rá, hogy ha már van egy uh, egy izgalmas bőrderab, akkor, akkor miért nem csinálunk belőle valamit, ha már hogy nem fog látni soha többet. Erről az jutott egyébként eszembe, hogy nem mondtuk ma azt sem, hogy mi is a teljes története a, a plüsből katona figurákat, vagy katonai egyenruhát hordó macikat gyártó magyar párnak, Pedig azt ugye erről beszéltünk egy korábbi adásban, és aztán megtudtuk magától a az egész ötletet kiagyaló a pártól, hogy pontosan hogy is lett ez nálok, meg hogyan kezdték el, de szerintem majd a jövő héten elmondjuk. Igen, igen, igen, igen, hát ez egy remek, remek téma. Tényleg kell lenne addig is sziasztok! A Plüsmaciknak van értelme, na? Sziasztok Plüsmacik, és sziasztok hallgatók! Jövő héten találkozunk. Csap!